Lista 18. Istoria culturii și civilizației 7 Roman de Ovidiu Drimba Editura Seculum Editura Vestala Pagina 178 Sculptura romanică este infinit mai bogată în basoreliefuri decât în statui. Ea și-a făcut chiar primii pași în basorelief, ghilimele, căci această tehnică, explică Punct Schneider, transpune în piatră miniatura carolingiană și mai ales pentru că ea este o emanație a arhitecturii. Și apoi, baso-relieful în arează, el este reprezentantul, în paranteză sculpturii, închid paranteza, care nu mai este destul de copil ca să rămână la simbol, dar care este încă destul de tânăr ca să se complacă cu povestirile, închid ghilimele. Capitelul narrativ reprezentând o scenă religioasă, profană, fantastică sau grotescă, este o formulă artistică proprie artei romanice, dar locul predilect de amplasare a unui basorelief este timpanul. Paginile cele mai realizate artistic din istoria sculpturii romanice sunt scrise pe timpanele bisericilor. Influența miniaturilor este prezentă peste tot. În centru, Hristos în postură maestuoasă de Zileu, bizantin, în jurul lui simbolurile celor patru evangeliști, apostoli, alte personaje biblice, scene de apocalips, etc. Totul într-o varietate nesfârșită de atitudini, mișcări, gesturi de un dinamism frenetic, principiul dinamismului și al realismului, reprezentându-l diavolul cu contorsiunile și grimasele lui grotești, dar întotdeauna acest ansamblu atât de variat este ordonat în compoziții de o claritate perfectă. Singurul neajuns al acestor opere uimitoare, scria R. Schneider, ghilimele este de a fi fost depășite de timpanele catedralelor gotice, dar meritul lor este acela de a le fi pregătit, închid ghilimele. Perioada de prima vânt a sculpturii romanice a fost sfârșitul secolului al XI-lea, iar regiunea sa de elecțiune, sudul Franței, în Languedoc, unde stăruiau mai intens tradițiile artei clasice. Aici, la portalurile și pe timpanele bisericilor din Vezele, se scrie -E Z -E L A Y, și Moisac se scrie M O I S, -S A K. Aceasta din urmă având cea mai amplă compoziție sculptată din Evul Mediu, datând din jurul anului 1125, precum și pe capitelurile claustrului din Moisac, baso ating de la început nivelul artistic al baso reliefului fildeșurilor. N-a lipsit total însă nici sculptura în de bos, statui ale fecioarei ale lui Hristos sau ale unor sfinți în lemn sau în lemn acoperit cu plăci de aur ori de argint, uneori și statui în piatră chiar duble ale fecioarei cu pruncul în brațe. Totuși, sculptura în Rondebos rămâne încă o raritate, deși nu s-ar putea afirma cu absolută certitudine că basorelieful, acest ghilimele tablou sculptat în ghilimele, cum a fost numit, ar fi prezentat pentru sculptor mai puține dificultăți, chiar dacă rămâne la numai două dimensiuni. Figură pagina 173. Reprezintă o poză. Cristelniță de piatră din catedrala din Freckenhurst. Se scrie fuier că capa n h -R -S -T. Către 1129 Închiat figură Figură, pagina 175 Reprezintă o poză Arhitectură romanică Biserica din Orsival Se scrie Orc, -i, I, V, -a -l, în paranteză Franța, închid paranteza, văzută din Sud-Est, secolul XII Încheiat figură Figură, pagina 177 Reprezintă o poză Absida și originalele turnuri cilindrice ale catedralei din Worms, secolele 11 14 încheiat figură. Figură, pagina 179. Reprezintă o poză. Scena, ghilimele judecății de apoi, închid ghilimele, de pe timpanul portalului central al fațadei de catedrale din Burj. Se scrie BOU RGS, în paranteză 1270-80, închid paranteza, încheiat figură. Pictura murală, artele decorative Interiorul unei biserici romanice ne apare azi pe lângă iluminația sa insuficientă, cenușiu, arid, mult sobru, impresionând doar prin valorile sale arhitectonice, prin simplitatea și armonia liniilor și volumelor, prin raporturile dintre plinuri și goluri, prin funcționalitatea elementelor și un nou sens al spațialității. Cu totul altfel însă apărea privitorului acest interior și chiar anumite porțiuni exterioare în urmă cu șase sau 8 secole, la data consacrării și rezistând încă mult timp după aceea vicisitudinilor timpului. Epoca romanică era pasionată de culoare. În primul rând, policromia adăuga un plus de viață, în paranteză, și de atractivitate pentru gustul estetic rudimentar, am spune azi, al oamenilor vremii, închid paranteza, figurilor, Sculptate în piatra capitelurilor și chiar basoreliefurilor din timpane, accentuându-le expresia, gesturile și atitudinile. Probabil că, în paranteză, raritatea exemplelor rămase și starea lor de degradare nu permit formularea unor concluzii certe. Închid paranteza, culorile folosite la pictarea sculpturilor erau cele obișnuite în miniaturi, albastrul, roșu, verdele și, mai rar, auriul. La policromia sculpturii se adăugau picturile murale, pe suprafețe întinse tapiseriile desfășurate pe pereți, mozaicurile absidelor, vibrația luminii pătrunzând prin vitralii și toată acea bogăție de obiecte liturgice în aur și argint, ornate cu perle, emailuri și pietre prețioase pe care le admirăm azi în muzee sau în tezaurele marilor catedrale. Dintre foartele puținele fresce romanice care s-au păstrat, cele mai interesante sunt cele din Catalonia. În acestea, culorile sunt foarte intense, ocru, violet, galben, roșu, în toate gradațiile. Figurile severe și mai maistoase, cu fața prelungă și ochii mari, se detașează pe un fond neutru de o culoare unică, sunt desenate în linii foarte incisive. Influența picturii romanice catalane s-a extins în sudul Franței, unde și-a păstrat aceleași caracteristici. În Italia mai domină încă în această perioadă influența bizantină. Figurile sunt reprezentate frontal, drapajul este stilizat în linii geometrice, fondul auriu se mai menține, dar figurile de o importanță secundară sunt tratate cu o mare vivacitate expresivă decât în nordul alpilor. Pictura murală occidentală din secolele XI și 12, din care ceea ce ne a rămas salvată datorită faptului că la un moment dat a fost acoperit cu var, a beneficiat pe de o parte de influența bizantină extinsă asupra întregii Italii și iradiind de aici în Germania meridională. În paranteză, Salzburg, Regensburg, închid paranteza. Pe de altă parte, de continuitatea tradițiilor carolingiene-otoniene, din Catalonia până în Scandinavia. Ghilimele. Prima reflectă automatismele, stilemele Orientului. A doua dezvoltă din ce în ce mai mult autonomia linii și a conturului confluind în gotic. Închid ghilimele în paranteză lămare punct puncte balțareti. Închid paranteza. aveți notă 1. Citesc notă 1. Canalul principal al influenței bizantine și centrul ei de radiație sau de meditație l-a constituit Mănăstirea Monte Cassino. În schimb, pictura monumentală din zonele franceze a rămas mult mai puțin tributară bizantului. De altminte, adeseori cele două direcții, influența bizantină și tradițiile carolingiene otoniene s-au întâlnit și s-au combinat. Încheiat notă 1. Pe lângă aceasta, continuul prezent a rămas influența miniaturilor manuscriselor, nu numai în pictură sau în mozaic, ci și în ornamentația în email. Textele perioadei Carolingiene lasă să se înțeleagă, cum am spus, că în palatele timpului din zona Rinului erau preferate picturile cu subiecte istorice. Pictura românică rămâne sub multe raporturi o funcție a arhitecturii, pe porțiune ale bolților, pe intradosul arcelor, pe timpanele pictate sau în spațiul dintre două arcade apropiate. Pictorul colaborează cu arhitectul, amplasându-și pictura, ornamente, scene sau figuri izolate de acord cu indicația acestuia. Dar și prin însăși formula ei, pictura rămâne subordonată arhitecturii, căci pictorul înțelege că trebuie să respecte plinurile, întrucât raporturile bine calculate ale acestora cu golurile creează și condiționează valorile arhitecturale. Ca atare, el înțelege că nu trebuie să ghilimele scobească peretele închid ghilimele, creând în dosul personajelor iluzia unui spațiu tridimensional. Ca urmare, el anulează acest spațiu, înlocuindu-l cu un ton mai închis. Figurile sunt plate, formele lor nu au relief corporalitate, modeleu, parca decupate și pe urmă alăturate separate printr-un contur foarte marcat. Ghilimele, tradiții bizantine conduc acest desen foarte sigur, dar convențional static. Cele mai adeseori desenul rămâne sobru, cu acea gravitate perpetuă specific-romanică. Personajele sacre sunt locuri comune, figurile aproape întotdeauna văzute din față se prelungesc în ovale în care se deschid mari ochi fici, ce parcă ar vedea mai departe decât oamenii obișnuiți. Niciodată perspectivă și nici peisaj, o gamă restrânsă de culori, închid ghilimele în paranteză mare punct Schneider, închid paranteză aveți notă 1. Citesc notă 1. Ghilimele Violet le duc Remarcă faptul că ghilimele pictorii romanici numic punct numic punct Ovidiu Drimba, închid paranteza, nu juxtapun pun direct două tonuri de aceeași intensitate, ci fac să intervină între ele o zonă de valoare mai calmă pentru a echilibra armonia. Închid ghilimele în paranteza h mare punct, Închid paranteza încheiat notă 1. În fine, ca tehnică, picturile murale romanice nu sunt propriu zis fresce, în paranteză, deși în această problemă opiniile specialiștilor diferă, închid paranteza, ci sunt lucrate fie în tempera, fie prin aplicarea unor straturi succesive de culori, ultimul procedeu creând în final un efect de strălucire, de transparență, asemenea efectului creat de verniu. Artele decorative au cunoscut aceeași dezvoltare și varietate ca arhitectura, sculptura și pictura. Vitralul a evoluat în Occident, cum am văzut începând din secolele ale lea și al X-lea, inclusiv vitralul narativ. Dar primele cicluri mari de vitralii, care s-au păstrat până azi în paranteză parțial, închid paranteza, aparțin secolului al XII-lea, provin din Germania, în paranteză, domul din Augsburg, închid paranteza, și într-o măsură incomparabil mai mare din Franța, în paranteză, Abația, s de Deni, catedralele din Cartre, Le Mans, Poitier și altele, închid paranteza, arta vitralului atingând apogeul în secolul următor, în paranteză V de mic punct infra în referințele la perioada gotică. Închid paranteza. Miniatura epocii cunoaște acum o răspândire considerabilă în toate regiunile Occidentului, ilustrând într-un număr mult mai mare atât textele religioase cât și cele profane. O dezvoltare surprinzătoare a genului o oferă școlile din Winchester și Reichenau reliefurile fildeșurilor, egalând și chiar întrecând nivelul artistic al celor mai bune sculpturi în paranteză și adeseori inspirându-le în chit paranteza, au avut din punctul de vedere cultural al difuzării ideilor și formelor o importanță cu totul deosebită. Circulația în paranteză și deci influența în chit paranteza sculpturilor în fildeș era facilitată și de dimensiunile lor reduse. O bogată producție a genului se semnalează din Anglia până în Italia și din Germania până în Spania. Orfebreria și, în general, artizanatul artistic al metalelor au fost practicate larg și în forme variate. Emailurile în relief au reușit să obțină de-a dreptul efecte de sculptură monumentală, iar tehnica emailului alveolar, în paranteză cloizone, închid paranteza, care prin meșterii italieni au continuat, se rămână sub influența celor bizantini. A fost completată cu cea a gravurii în metal, în care golurile sunt umplute cu mastic. Și producția de țesături și broderii legată de dezvoltarea atelierelor de țesătorie a mătasei, răspândite în Europa începând din secolul XII, a lăsat câteva lucrări cu totul remarcabile. În paranteză, ca mantia regelui normand din Sicilia, Rugereau al II-lea, se scrie râug cu motive inspirate direct din modele musulmane și mai ales faimoasa ghilimele tapiserie din beyo. Închid ghilimele, executată, se pare, pe teritoriul Angliei, închid paranteza. Interiorul bisericilor romanice era împodobit permanent sau cu ocazia marilor sărbători și cu tapiserii sau cu broderii ornamentale, dar și narrative de scene biblice. Cele cu subiecte profane, istorice, militare sau legendare se găseau în castelele regale sau senioriale. Celebra tapiserie păstrată în tezaurul catedralei din BEIO în paranteză, în realitate o broderie, închid paranteza, executată în jurul anului 1180, constă din opt piese reunite printr-o cusătură fină, având lățimea de 50 cm și lungimea totală de 70 metri. Lucrarea prezintă continuativ, cu un simț excepțional de observații al mișcării și al unei notații realiste, zeci de scene, în paranteză, de pregătire a îmbarcării și debarcării lui Wilhelm, cuceritorul din Anglia, de lupte, de viață feudală, etc., închid paranteza, de un interes documentar unic. Sutele de personaje sunt reprezentate în ghilimele tente plate, închid ghilimele, cu alte cuvinte în culori care au pe suprafețele respective aceeași nuanță și aceeași intensitate și aproape întotdeauna din profil. Bordurile sunt lucrate cu motive florale și de animale, înfruntându-se de stil oriental. Culoarea lânei broderiei este în 8 tonuri, în paranteză trei de albastru, două de verde, unul de roșu, altul de galben. Shamoa, se scrie că h a m o -I -S -A, altul de gri deschis, închid paranteza, care creează un rafinat efect cromatic. Figură, pagina 181, reprezintă o poză. Bazilica sumare Punct Erasio din Casale Monferrato, în paranteză Piemont, închid paranteza, secolul 12, încheiat figură. Figură, pagina 182, Biserica Abației Corvei Am Wessel. În paranteză, construită între 873-885, închid paranteza, unul din centrele școlare cele mai importante de pe teritoriul Germaniei. A se nota sub raport arhitectonic foarte vastul Westwerk. Încheiat figură. Figură, pagina 183. Reprezintă o poză. O construcție compozită, nava și turnurile fațadei romanice, în paranteză către 1200, închid paranteza, corul și turnul transeptului gotice, în paranteză, secolul XIV, închid paranteza, Ludgeri Kirsche, Münster. Încheiat figură. Geografia romanicului Particularități regionale imensa ghilimele mantie albă, închid ghilimele de biserici romanice, în paranteză după expresia cronicarului timpului Raul Glaber, închid paranteza, care în jurul anului 1000 s-a extins în tot Occidentul, se datorește numai în parte devastărilor provocate de invaziile normanzilor și nevoii reedificărilor sau expansiunii demografice, concentrărilor urbane, diverselor îmbunătățiri și invenții tehnice legate de transporturi sau impetuase mișcări de renaștere religioasă promovată de Ordinul din de clani. Dar cauza principală apreciază gilimele, este faptul că opera de construcție a constituit marele rezervor în care se puteau deversa activitățile umane, ce nu puteau fi folosite nici în practica unui comerț care se afla abia la începuturi, nici, bineînțeles, în a unei industrii despre care se poate spune că nu exista. Opera de construcție și mai ales de construcții religioase a fost marele mijloc de a folosi energiile creștinătății, închid ghilimele. Dacă aria originară a artei romanice nu poate fi indicată cu certitudine și exactitate, fapt de altminteri irrelevant, în schimb este clar că cea mai amplă expresia sa a fost realizată în Franța. Din diversitatea de școli regionale, aproximativ 17, am desprins și expus aspectele și soluțiile date diferitelor probleme ale arhitecturii și celorlalte arte, căci în geografia romanicului primul loc îl deține indiscutabil Franța ceea ce nu înseamnă că arta romanică ar putea fi înțeleasă adecvat și profund, fără a ține seama și de particularitățile de accentele diverse pe care unele sau alte elemente ale sale le-au primit în alte țări din Occident, în care a iradiat fie din Franța, fie din Lombardia. În primul rând, în Anglia, rolul decisiv l-a avut școala Normandă. Cucerirea Angliei, în paranteză 1066, închid paranteza, de către Wilhelm Duce de Normandia, a însemnat începutul arhitecturii romanice-engleze, așa numită ghilimele Normandă, închid ghilimele. Datorită, în paranteză măcar întrucâtva, închid paranteza și vechilor raporturi ale bisericii din Anglia cu continentul, vezi notă 1, stilul romanic se afirmă repede și impresionant în catedralele din Canterbury, Winchester, Eli, se scrie L Y, Lincoln, Norwich, Gloucester, se scrie T R, vezi notă 2, care se disting imediat de bazilicele romanice din Franța, printr-o mai mare stabilitate și soliditate structurală, vezi notă 3. Citesc note 1. Lanfranco din Pavia și Anselmo din Aosta fuseseră arhiepiscopii de Canterbury. Încheiat note 1. Citesc note 2. Ghilimele. Caracteristica acestor catedrale și abisericilor abațiale engleze este dată de faptul că în ele sunt anunțate, unele soluții gotice, ca verticalismul elansat, folosirea bolților cu nervuri și multiplicarea arcelor, ceea ce permite ușurarea maselor pereților. Închid ghilimele în paranteză al. Nicoli. Se scrie în I o -L -L -I. Închid paranteza încheiat notă 2. Citesc nota 3. Aceeași masivitate impunătoare caracterizează și romanicul castelelor engleze. Exemplu clasic este ghilimele Turnul Londrei. Închid ghilimele în paranteză White Tower. Închid paranteza construit către 1080 pe un plan aproape pătrat cu laturile de 107 metri și 118 metri. Închid notă 3. Catedrala din Darham prezintă toate caracteristicile arhitecturii ghilimele normande, închid ghilimele, fațada cu două turnuri, plan cu trei nave separate de pilaștri foarte masivi, alternativ cilindrici și compuși, un transept larg surmontat la încrucișarea cu nava de un masiv turn, interiorul ritmat în înălțime de trei zone, arcadele, tribuna și galeria cu ferestre, pilaștrii cilindrici și arcele mediane decorate cu incizii în zigzag, cu romburi și în solți de pește, iar de nu navelor navelor dați Sculptura romanică engleză trădează influența ale școlii lombarde și în special ale celei franceze. În paranteză, în 1175 apar primele statui coloane, întâi la catedrala din Rochester, se scrie R.O.K.H.S.T.R., apoi la cea din Lincoln, închid paranteza, dar păstrează adeseori și urme ale tradițiilor locale, fie din sculptura vikingilor, fie din miniaturile, în paranteză de stil carolingian, închid paranteza, ale ghilimele școlii din Winchester, închid ghilimele. De stilul miniaturilor acestei școli era legată atât pictura murală, în paranteză azi dispărut aproape total, închid paranteza, cât și numeroasele broderii. În evul mediu, broderiile englezești, cunoscute sub denumirea de Opus Anglicanum, erau renumite în toată Europa. Cele mai vechi broderii cunoscute datează chiar dinainte de anul 900. În paranteză ghilimele tapiseria din Beyo, închid ghilimele însăși cu ecouri din arta vikingă provine, după cum arată studiile recente, din ateliere engleze, mai precis din cele de la Canterbury, închid paranteza. În Germania, specific arhitecturii romanice, care își deriva elementele din tradițiile carolingiene, otoniene și din formele lombarde, este permanentă aspirație spre grandios și impresionant. Dezvoltând cele trei principale creații carolingiene, West Werkel, cele două abside opuse și transeptul dublu surmontat de turnuri, Aria Germanică realizează prima sa operă romanică importantă, Catedrala din Speyer, ale cărei dimensiuni nu au fost egalate în toată Germania. În ultimele două decenii ale secolului XI, nava sa centrală, în paranteză înaltă de 52 metri și cu lățimea de 13,50 metri, închid paranteza, a fost acoperită pe toată lungimea cu boltă în cruce, fapt care i-a adus faima de prima biserică din Europa cu bolți acoperind o suprafață atât de întinsă. Vezi notă 1. Citesc note 1. Un titlul, însă contestat azi în favoarea Bazilicii S. Ambrogio din Milano. S-a susținut un timp că prioritatea cronologică absolută în acest sens ar deține o catedrală din Darham, dar care s-a dovedit că a fost boltită la o dată ulterioară. Încheiat notă 1. În rest, însă, arhitectura Imperiului a preferat în continuare plafonul în șarpantă, în paranteză în ariile meridionale și orientale, până în perioada gotică, închid paranteza. Regiunea germană cea mai activă și mai creativă a fost Renania, nota cea mai originală a catedralelor din Köln, Bonn, Koblenz, Maastricht este ghilimele aspirația spre monumentalitatea maselor și a suprafețelor exterioare, realizată prin articularea mai multor volume bine definite, închid ghilimele în paranteză Reti, închid paranteza. În această pasionată exagerare a volumelor foarte rare ori, intervine o sinteză riguroasă, perfect echilibrată, cum este cea a catedralei din Worms. Predominantă rămâne gustul pentru o cât mai accentuată mișcare a volumelor, de unde edificii ca Gros s-mare Martin din Chöln, cu foarte masivul său turn de pe încrucișarea transeptului, flancat la cele patru colțuri de alte patru turnuri octogonale sau colosalul Dom din Limborg, cu nu mai puțin de șapte enorme turnuri. Ambiția acestor edificii este să devină simboluri ale forței și grandorii imperiale și aceasta chiar și în cazul celor construite până spre sfârșitul secolului al XIII-lea, când în Franța, în Anglia, în Spania, stilul gotic se impusese de mult. Sculptura romanică germană, în schimb, este foarte săracă în opere remarcabile și de o scăzută originalitate. Între puținele sculpturi remarcabile, primul loc îl ocupă coloana și basoreliefurile în bronz din Hildesheim, care însă aparțin, cum am văzut, epocii otoniene. Este ca și cum sculptura germană s-ar fi rezervat sau s-ar fi grăbit să ajungă cât mai repede la formula stilului gotic în care, într-adevăr, a excelat. Pictura murală din Germania, în paranteză și Austria, închid paranteza, a dispărut aproape complet. Puținele fragmente care s-au păstrat în biserica Niederzell din insula Reichenau sau din claustrul catedralei din Regensburg arată că tradițiile otoniene, în paranteză, care totuși au constituit substratul cele mai autentice picturi romanice, închid paranteza, n-au avut în imperiu un viitor prea strălucit. Centrele cele mai importante s-au deplasat în sud, în Valea Dunării, în paranteză, Regensburg și Augsburg, închid paranteza, unde au fost influențate de pictura bizantină iradiată din Veneția și Achileia. Cele mai complexe, de mai mare importanță și de o evidentă tradiție bizantină sunt ciclurile picturale ale Bisericii Inferioare din Schwarz-Heindorf. În paranteză, lângă Bon, închid paranteza, cel pictat și de o mare frumusețe cu scene din Biblie pe plafonul de lemn al Bisericii Sumare mic Michael, din Hildesheim, în paranteză, către anul 1200, închid paranteza, precum și cele 150 de scene evanghelice de pe plafonul cu casetoane ale Bisericii de Munte din Zilis. Se scrie Zui Is, în paranteză, în apropiere de lacul Constanț. Se scrie Kapauaniset z închid paranteza. În secolul XI, influențele franceze și lombarde pătrund și în Spania, vezi notă 1, citesc notă 1, așa numita ghilimele, prima artă romanică, închid ghilimele, apare cum am văzut în Catalonia încă din a doua jumătate a secolului al X-lea, unde activau meșteri din Lombardia, încheiat notă 1. Primele biserice romanice, grupul cel mai numeros din Spania, de-a dreptul de ordinul sutelor, se întâlnesc în Catalonia. Castil acesta impresionează prin anumite caractere arhaice, o foarte simplă distribuție a spațiului și deci a maselor arhitectonice, iar pereții sunt lipsiți de o ornamentație plastică în relief pronunțat. Totul se reduce la mici arce suspendate și la intensitatea cromatică deosebită a numeroaselor fresce. Dacă nu avem a face aici cu acea riguroasă distribuție a spațiului și cu acele planuri complicate ale bisericilor timpului din Franța, în schimb spațiul este totuși definit plastic de bolți care apar în Catalonia încă de pe la mijlocul secolului al X-lea. Aceste caracteristici sunt proprii nu numai bisericilor catalane. În paranteză, cea mai celebră Sâmare punct Maria din Ripol are 5 nave, închid paranteza, ci și celor din alte regiuni ale Spaniei. Din Castilia, în paranteză, de exemplu, Sâmare punct Vicente din Avila, acoperită încă din 1170 cu bolți ogivale, primele din Spania, închid paranteza, din provincia Leon, în paranteză, catedrala din Zamora, catedrala veche din Salamanca sau Sâmare punct Isidor din Leon, faimoasă pentru picturile sale. Închid paranteza. În fine, din Galicia, Marele Sanctuar Santiago de Compostela, edificiul reprezentativ al romanicului spaniol, în special prin complexa lui Spațialitate. Vezi notă 1. Citesc notă 1. Edificiul are o lungime de peste 130 metri, transeptul imens împărțit în trei nave cu tribune și absidiole, cu pole la încrucișarea transeptului cu nava centrală, de deambulatoriu cu cinci capele laterale, navele secundare cu bolți în cruce, iar nava centrală acoperită cu o boltă semicilindrică cu arce transversale. Încheiat notă 1. Elementele arhitectonice ale acestei catedrale sunt comune edificiilor situate pe marele drum de pelerinaj spre Compostela, în paranteză El Camino Frances, închid paranteza, relevând o strânsă aderență cu modelele franceze.